Larrumbatuntan hau zer nuen nazioarteko eguna izanen dela prezeski. Horea ipatzen dugu garbitasuna, eh, bedien askoak mugak pasatzen dutualeke alde asko taredo egi askoak hortazitze giteko xabina urkadekin, behar egirago izuntan. Marizor Fraider Foundationeko kidea eta beraz aipatzen ipatzen zinuen xabina. Legedia aldaketabat izanen dela, proposatu dela, ondoko urteetan egiten, egiten ginen dela. Horrek eran haidu, dolerentzia tasa apaltzen dela. Bai, e, Azken finann txosten hoek eta arabek bakarrik kalitate bakteriologikoa kontutan hartzen du beraz. Bakteria maila. Hoek ejan nahi du lehen e, maila batean e, jaten bazen e, kalitatea ona zela, bakau egun e, maila apalagoa izan behar da e, kalitate hori ona izateko. Eta beraz, oaktzen gira, adiez, txosten nogetan gukaitu guntzitikak dira, alde batetik, ejiguziek ez dutela behar hau aplikatu, peren uh, uraren kalitatea aukesteko? eta gero bestaldetik aztegeta horiek egiten dira e, batez ere udako garaian beraz, e, ekainetik hasita irailera eta bakarrik bainu bainu guneetan De. eta direz guk badakigu, bat direla hainbat kirolari, praktikatzen dituztenak beren kirolak ez bakarrik bainu guneetan ez, ez e, bainu gune ofizialetan, De. beraz e, jakimadu aztegeta haidegek asparlitik ere maten duela lan bat e, justuki, ukte osoan zeak aztegeta hori eramateko Eta ez bakarrik baino guneetan, zerfa praktikatzenen gune batzuetan ofiziala ez den e, gune bat. Eta e, guk kara ean zerfraiderrek egin, egintzuen txosten bat e, legebe di behio genin guduan txortu zen e, polemikarekin, Zainetan, oartu oh, ginen, poliki-poliki, mila behatziun talarroi eta goiti, hainbat egi, eh, hasiz egi alde, asiz ofizialetatik, hainbat bainu kentzen. Hori, deitu ginuen eh, deliztaz fenomenoa, eta azbara, txorzen, eh, aski, xakon bat egine izan dena, eta bo, zerrendetatik kentzearen fenomenoa, ez? Hori, zer zen, elburu, ginen... elburua zen, azkenean horiek chorazikinak zirela, beraz, legediatik ondutik pasatzeko horik kendu eta hola bediren ez da razurike? Hori da, hori da, azken finean e, e, zerrenda ofizialetan agertzen dira hainbat bainu gune, eta bainu gune horiek ez badute kalitate ona ez, ez kalitate eskasa balin badute egia rentzat, estadistikat txarrak ematen dizkio. Mm. Beraz, hainbat egik erabakia hartu zuten zerrenda ofizialetatik kentzea maila eskasa zuten gune e, horiek eta hori, estadistiketan e, askoz, e, maila hobeagoa zuten, on, beren ondartzek. Da, mm, Hortzen dira, adibidez e, izan zen e, italian fenomeno oso bitxia izan zen urte bat nun baziren iru ondartza e, zerrenda ofizialean yes. eta diriez e, frantzia ipatzekotan oartzen gira e, 1200-aritama zazpi eta 2000-aritama zazpi bitartean euntabe jogu itameka bainu gune kenduzirela zerrenda ofizialeetatik mm -hmm. e. zer dute ira basteko errieko e, zer da justu eta turismoarentzat zat edo madira zigorrak e, ondartzak ez garbiak atxekitzagatik E, bai beraz batez aspektu bat da e, turismoa eta ir e, irudi, irudi ez des bat e, mantentzean e, publikoarekiko. Eta edo bestalde e, legei beji hojekin, bai mila e, ama aplikatuko den legedi ohjekin, bi milaan bostetik aintzina, bai izango dira izango dira izunak eta e, e, e, e, zigortuko dira egialde horiek, Zainetan kalitatea eskasa den hmm. Baina momentuz oraindik ez da egiten e, Transizio Momentu batean gira orainik Eta zinez e, 2008an hasiko da legidia, Baina hala ere jakimak da Nola azken lau uktetako Eta En, e, zera emaitzak hartzen diren kontutan legedi behi ba ondartzek azken finen egiek jasi ja behar dute e, kalitate fe, aplik, e, la, eaura araudi begia kontutan hartzen hmm. uh, Zer da bainugune bat adibes hemen uh, kokatzen maikira euskal kostan hemen bainuguneak denak hola uh, kontsideratuak dira, badira batzu justuki kendu direnak lista hoietatik, zerrenda ofizialetatik? E hain zehatza e, nuke izan e, zitute datu guztiak e, gogoan hemengo gun eguneetan, baina adibidez, Ba du gune bat jaten e, denean behar adibidez nigitzeko e, ondartza nagusia adibidez. E, bainu, bainu gune ofizial bat da. Baina e, adibidez e, ba, izango dira hainbat bainu gune, e, hainbat e, gune, zeinetan e, suflariak joaten diren, eta ez direnak e, ofizialki zeinetan agertzen. Ez dira horrek um, egen ari ez direla egoten zaindariak, e, jendea um, zaintzen edo ez direa ondakza zainduak. Mm. Adibidez, e, Donibanen e, aipatzen haipatzen aldugu e, Le Spot de Bleu, Hori ez da bainu bat, baina jendea joaten da e, suhfe atzera ara. Mm -hmm. ah. Zerri merko lukete, indar publikoak azken finan, bainu guneak ez direnak ere bai garbitzeko eta zeintzeko, zer Se, da galegiten duzuna? Bai, e, beraz, bat dira, guk hori adibidez, esatu baterako hor, kosta hortan egiten du uraren kalitatearen e, bakteriologikoaren segipen bat. E, Aztertzen ditu, e, hainbat ondartza, beraz, daian donibanen, e, getarian, bidachten, miahitzen, etan gelun. E, bai hori ukte gutian Eta adibidez, hor baitu da nema hitzetan, e, mataldizkizu et 2012-2010 mahiatzen, baiatzen, hori nirena azterketetan, hori uh -huh. dira izan direla, e, hainbat gainditze, o maila, bakterien maila gainditu da, e, batez ere endaian, e, donibanen, miahitzen eta angelun. Habe zero egin gira ikusi kusitugunga inditze bat eta ze zea jasoia da de host mailan eh euri asko egiten dunean, alde batetik lugeko zikinkeri guziak e, bo, joaten dira, iristen dira itxasora, eta bestalde araztegien kapazitateak e, e, apalagoak dira, horrek jena hidu, bapatean araztegi bat e, da hainbateko ur e, maila e, tratatzeko, eta bapatean euri asko egiten dunean be kapazitate hori ez da inaudia, espazioa, eta beraz, e, ur e, zikin batzu ez dira tratatuak izaten. Beraz, mm horiek -hmm. segidan... E, tratatu gabe, ondaktzara gibatzen dira. Jakin bar da, badirela bi saneamendu sistema mota, ez, kategoria. Alde batetik, bakarra ditzen dena, eta, eta saneamendu estilo horretan, euri urak eta ur erabiliak gure etxetatik edo den uren. Eta pasatzen dira, eta gero eksistitzena beste saneamendu mota bat, dela bikoitza, eta hoz bai banatzen dira alde batetik euri urak, eta bestetik hurerabiliak. Eta edaz, etokizunera begira, sistema, bigarren sistema oheruntz e, itzultzen ari gira, baina oso karioa da, garestia da, olako sistema bat ematea, beraz egialda kargira instalatzen sistema hori, baina poliki-poliki, eta sistema hori obeagoa da, Zerreitik, ze, lehenago, eh, no, e, lehenago urerabiliak iristen direlako araztekietara, eta ondoren urerabiliak, beraz ogek du lehen ematen zaiela urerabilien e, tratamenduari, naiz eta uria eramtsia handiak egin. Ur zikinak aipatzerakoan oh, aipatzen duzu beraz bakteria istorio bene ur zikinak dira ere plastikoak egunero ondattzra erotzen edo heltzen diren horiek horik ere kontsideratzen dituzte. Eh, bo, oge lehena hoe hori da Arastegianen garbitzen dena da ura erabililea, hau da etxetik etortzen batez ere Nei. etxetik elduen ura da, e, guk zikintzen duguna e, komunean e, duchatzean, e, garbitzerakoan sukalda e, egiterakoan, hori guztia ez. Eta plastikoak hori e, dira e, beste talde bat hori dira e, e, ureko hondakinak eta bo, ejean gaurjegun e, bai kontutan Eza horro bat kontutan hartzen, baina badira inbat legedi e, Europa mailan e, ureko ondakinak e, indikadore bezala hartzen dituztenak e, uraren kalitate ona edo maila ekologiko on bat e, neurtzeko. Kontodare bai olako gauzetan e, itxasuko bizia hori, itxasuntziaak pertsunak bizia hori e, itxasuntzien gainan eta legeak hon hartzen die Hainbat uh, uh, kilometrotatik uh, gora, botatza egin uh, uruzikinak uh, itxasorat. Olako lege diallaketak eri behar dira funtzuan be itxasoraren erabiltzailen zait? Bai, bai, bai, egin e, e, e, gauhegun, e, mehkantzia e, hainitz gara jatzen da itxasoaren bidez, beraz, bada, bizitza oso handi bat e, itxa, itxasoan, baina gauza bat itxasoa da <coughs> nazioarteko itxas erakundeak kudeatzen du itxasoko legeria, eta daleku bat aintzabala, nun e, biskoa bat e, deskontrola deskontrol bat ikusten dugun eta araudiak ez dira hain hainungi aplikatua kas mm. eta beraz em, bai e, ari dira sortzen hainbat lege baina gaur jegun uranik ez dira ez dira beteak eta bo esatu baterako badugu e, oraindik lege bat ditzen da uraren kuadroa estrategia estrategik cadre de Eta, beraz, hori e, 2000, 2000 agarren urtean e, hasi zen, eta ide zen e, Europako kide diren egiei, e, galdetzea, e, lohtzea, berean e, ozeanoetan, uraren e, egoera ekologiko ona. Hori 2000 eta amabosteko, epea 2000 eta amabosta izango zen. Beraz, gauzeko badalan bat egina dena, Eri badu ardura bat lortzeko bai egoera biologiko ona, egoera fisiko-kimiko ona eta hidromorfologikoa. Mm. Gero bestalde badera beste lege batzu, aldi ez itxasingurugun giruaren tzat estrategia kuadroa, karte estrategia pour le milieu marin, eta hori lege hori 2000 eta hor begira da, eta beti hor ideea da uraren egoera ekologiko honbat lortzea. Mm. beraz, E eh, fialde bakoitzak barditu hainbat eh, pausu errespetatu eta eh, esate baterako programa baddo legerijekin sortu zen eh, oz par deitzen den eh, protokoloa eta ideia da programa hogekin eh, ezaguttzea ureko ondakien jatoologia eh, kantifikazioak egitea eta aztertzea ze ondakin mota atxematen dugun gure osano eta ondartzetan. Eta direz, horrek bat hartzen du protokolohtan bretainian, horrek nahi du hilabeteko e, irugagen igandean elkartzen dira talde batzu, e, jende voluntario talde bat, eta hilabetero e, ilabetero garditzen dute ondartza, eta bukatzen dutenean badute hori e, oso zehatz bat, eta badute bete e, hori alde hori, galdera baituzte e, ondakinen e, kantifikazio, mota, e, aspektu guzien hori buruz, eta past par protocoloque du tarteno hortan hartan. Eh, Chabina orka de beraz bukatziko eh berregistrerazi eh, Surf Rider eh, Foundation eta ber bon, handuzu eh, ozeanoak gune sinesa dira nomantzland gune batzuk hasik eh, eh, naiden nahi egiten alden guneak bukatzeko berregistrerazi ozeanoaren nazioarteko guna dela larun batean gure entzulereri holako mm, kontseilu bat edo eh, ura garbia txekitzeko, edo zerbait gomendatzeko azken hitz bat, zein izango izateke? Ba, bai, e, zinez, e, aipatu daiko nuken beste kutsadura mota kimikoa, eta be, uste dut, kutsadura e, kimikoa oktan badugula gizakiek, badugula zerikusia hundia, eta badugula indaha hundia e, apaltzeko kutsadura mota hori. E, aipatzen dira kutsakudura kimikoa, be aipatzen da e, itrokak buruak, aipatzen dira e, gure sendagaiak sendagai gu jaten dugun e, kosmetiko produktuak garbitzeko erabiltzei dugun produktuak eta beraz askotan e, badugu joera gizakiek e, bai adibidez sendagaiak baditugunean e, sendagai asko botatzen ditugu e, zakahontzira ez? ere mateko ordez behiz e, farmaziara eta ze pasatzena sendagai rek, e, zakahontzian sartzen dira ere mateen dira bisiklapen e, fabrika batera bisiklatzeko eta e, baldida konposatu kimiko batzu ezin diren aktratatu eta beraz hoiek galtzen dira eta eh, poliki poliki eh, arribatzen dira gure hongia ere hainbat jende komuneko zuloetatik botatzen dituztenak zenbagaia eh, edo eh, garbiketa produktuak eh, disolbenteak, eta eh, elementu elemento hauek konposatu kimiko batzu dira eta arribatzen direarik itsasuetara E baditezusteimat eragin eta agotariko bat da e, em, adibidez sendagaien e, eragina da um, genetika eta e, funtzionamendu sexuala aldatzen duela e, itsa e, animalietan eta beraz nik izango nuke guk dugula alderatutik ardura bat gure gure hondakinak ongi biziklatzeko eta gure komuneko zuluetatik Ez botatzeko edo zer, edo zer elementu. Bai, bai, komunak ez tira olako uh, zakahontzia ondibat dena botatzen alden egune bat. Hala, horrekin bukatzeko ez da izki. Eta bukatu entzin.